Doncs tornem a baixar la biblioteca de Palafrugell, tenim amb nosaltres eh, Joan Soler, director de, de la biblioteca, per comentar les activitats que ens han preparat eh, en a aquesta festa major de, de Palafrugell, amb aquestes doncs, característiques no? marcades per la Covid-19, i també la resta d'activitats que tenen preparades per aquest mes de juliol. Saludem en Joan. Bon dia, Joan. Hola, bon dia i encantats de que torneu a ser aquí amb nosaltres. Joan, heu preparat unes quantes activitats emmarcades dins d'aquesta festa major uh, explica'ns una miqueta com, com ha anat aquesta preparació també perquè jo vau fer un petit tastet no? fa unes setmanes enrere amb una doble activitat aquí al Pati de la Biblioteca uh, això suposo que va ser una miqueta doncs, de, de pedra de toc no? per lo que podia ser de cara a, a les següents activitats de l'estiu Sí, eh, bon dia. De fet, eh, estem preparant activitats, les circumstàncies, és complicat preparar coses, les limitacions són moltes, però després de les activitats, una infantil l'altra musical que vam fer el dia 20 de juny, ara aquesta setmana pensàvem que havíem de fer alguna cosa més, aviam si la gent ens respon. Primer fem un, una presentació d'un llibre, que és Quan la història et crema la mà, d'editorial Busquets, que és realitzat per Miquel Berga, que és un exprofessor d'aquí a l'Institut, ara està a la Universitat Pompeu Fabra, especialista en literatura britànica i és una història sobre el George Orwell, que va venir a la Guerra Civil Espanyola, i el poeta Auden. Uh, això ho fem dimecres 15 a les 7, la presentació d'aquest llibre, al pati de la Biblioteca, i us recomano l'assistència, perquè Miquel Berga sempre és un pou de ciència en el que és literatura europea i sobretot britànica. I la seva comunicació és extraordinària sentir-lo parlar. De fet, dilluns 13 eh, apareixeran en, en el programa d'en Xavier Grasset, també presentant aquest llibre, que podeu fer un testet abans de la presentació del dimecres 15. Eh, ara deies no? que després de, de l'activitat aquella que vau fer el 20 de, de juny eh, teniu ganes de tornar-ne a fer, per, per, ja ens ho vas dir eh, aquella, abans d'aquella activitat, per retornar a, a tenir el contacte amb, amb els usuaris de la biblioteca. Eh, està sent complicat trobar activitats per fer o, o el més complicat és adaptar-les a, a, a la Covid-19? Bé, una cosa i l'altra. Una és l'adaptació a la nova normalitat, és complicat perquè hi ha molts requisits i després que, bueno, esperem que la gent vingui i, i participi en aquestes activitats perquè també fem una vida petita. No? Uh, bueno, intentarem fer coses i esperar que de mica en mica pues, la gent respongui. Què més teniu uh, preparat? Tenim el disc Jou 16, a dos quarts de vuit, a les 19.30, ens ve en Lluís Molines, amb introducció d'en Xavier Roques, que ens presentarà el seu llibre editat per la revista del Baix Empordà. El títol és Tot recordant, vivències crítica, morbo, humor mor, i una gota de tendresa. És unes històries, unes memòries de, del polifacètic Lluís Molines recordant aquells anys de la Costa Brava en què hi havia cinema, hi havia disbauxa, hi havia música i és una mica un recordatori, unes no? memòries dels anys, de les últimes dècades a, a la Costa Brava. Us convidem a venir perquè aquest diàleg entre en Xavier Roques i en Lluís Molina segur que serà molt interessant i a més a més podreu gaudir d'aquest llibre que el tenim a la biblioteca i després acabaríem el divendres 17 a dos quarts de vuit, 19.30, també a la Biblioteca, un cicle que fem cada any amb la Fundació Ernest Morató de Baneres. i aquí en, en Esteve Molero, que és músic i també comunicador musical, ens farà una xerrada audició sobre el món de la Vanera, titulat Ritmes d'anada i tornada, la Vanera, que també us esperem a que, a que vulgueu participar. Recordeu que tots aquells que vulgueu venir heu de trucar a la Biblioteca per assignar-vos a un seient, i presentar-vos 10 minuts abans per participar a les activitats. Aquest és un dels principals canvis eh, respecte com fèieu les activitats abans. Moltes d'elles, o algunes d'elles, ja eren en, en, en reserva, però en aquest cas ara sí que s'ha de, de ser totes així. Uh, quin, fins, quin és l'aforament màxim que podeu tenir aquí al, al pati de la biblioteca? Són entre 30 i 35 persones. Ajustar 35-40 Uh, i hem d'anar a posar les cadires a metro i mig, mantenir la distància amb la mascareta i bé, com és la, al pati, uh, podem ampliar una mica, una mica més. Però tal com deies, hi ha el tema de la cita prèvia, que si podem tenir el llistat presignat abans de començar l'activitat, doncs molt millor i així assignem el, els seients. En aquesta nova normalitat ens ho fan fer tot el tema de, de, les, de les xerrades, presentacions en equipaments culturals. Al voltant d'aquesta darrera que ens has comentat, al voltant de l'Avanera, la, eh, aquest any el cicle de conferències no s'ha pogut dur a terme, perquè es feia doncs, ben bé durant els mesos d'estat d'alarma. Eh, no obstant això, sí que heu pogut concretar aquesta, aquesta darrera, que també feia el mes de juliol, no? un cop passada la, la cantada. Sí, de fet, el cicle d'Avanera es continua. Tenim dues xerrades proposades, una em sembla que és el setembre i l'altra l'octubre. Tenim aquesta d'avui, em sembla que n'hi ha una altra calella, i de moment tirem endavant. M no ens confinin, irem endavant amb les activitats i amb les mesures de seguretats pertinents que ets marqui l'administració. Esperem que estiguem, podem continuar fent aquestes activitats, eh, que doncs, la cosa aquí, no, als comarques gironines, continua. Eh, recordem, eh, per a aquesta gent que tingui volgui fer la reserva prèvia, recordeu eh, trucar a la Biblioteca de Palafrugell 972 o si no també podeu enviar un correu electrònic a biblioteca@palafrugell.cat. Hem repassat les activitats d'aquesta setmana, però després també teniu de cara la setmana vinent i pel que resta de, de, de mes de juliol. Les repassem breument, després ja tornem a posar en contacte amb vosaltres i fins i tot amb alguns dels protagonistes, però per posar-vos ja en, en antecedents o perquè pugueu guardar la, la data, perquè pugueu doncs, guardar a la vostra agenda, quines són les dates activitats que teniu preparades, Joan? Bé, tenim tres activitats més una el divendres 24 a les 7 que vindrà Miquel Martín i l'Olga Sarcós ja molt coneguts que faran una lectura dramatitzada d'aquest escriptor gironí eh, que ha sigut a l'any en Prudència Bertrana i ens faran un espectacle de, de recitació de, de text d'en Prudència Bertrana i en Miquel ens explicarà una mica el context d'aquest autor de principis del segle XX Jo farem divendres 24 a les 7 també cal fer inscripció prèvia Després, la cosa més grossa, la tenim dimecres 29 a les 8, farem les converses del pati, les famoses converses de Tamariu, ara, aquest any, no els fem allà, sinó que els farem al pati, degut a la situació de la pandèmia. El títol serà Costa Brava Show, fotografies i vivències, serà com una obertura a la Bienal Fotogràfica Xavier Miseracs, i els ponents serà tant l'Enric Ruguera, que és un dels, dels comissaris de la, de la Bienal, en Lluís Maimí, ha tret un altre llibre, retrats d'un cambrer a Tamariu, i en Lluís Molines, que ens explicaran una mica també tot aquest ambient de la Costa Brava dels anys 60 i 70 i que us convido que vingueu aquest dimecres 29, amb cita prèvia, a escoltar aquests tres ponents. A més a més hi haurà un passe de fotografies d'aquella època per recordar una mica l'ambient que s'hi vivia. I tancarem el mes... Sí, volia dir una cosa abans Joan uh, al voltant d'aquesta, has parlat d'en Lluís Bruguera no? comissari de la Bienal Xavier Mitteracs hem de dir uh, que aquest any per primera vegada no? la Biblioteca de Palafrugell també forma part d'aquesta Bienal, no? d'aquesta ruta que, que es fa per Palafrugell Sí, aquest any l'equipament de la Biblioteca forma part de la, de la Bienal estem molt contents, ens agrada participar en totes les activitats que es puguin desenvolupar a Palafrugell, siguin flors i violes uh, uh, la Semana del jazz o sigui la Bienal, i l'espai de la Biblioteca, on fem normalment les exposicions arteques, serà un espai que podrem fotografies de la, de la Bienal i a més a més hi haurà uns pòsters també a la part exterior. Per tant, entrem de ple com a equipament a la Bienal i, i estem encantats. Perfecte, doncs eh, volíem fer aquest apunt i ara sí, acabem amb les dues darreres no? crec que per aquest mes de juliol Sí, estan sortint molts llibres nous eh, tenim dos autors molt a prop en Vicenç Pagès vindrà presentar Memòries Vintage i la Marc Bosch vindrà presentar la dona Farbacens eh, dos obres de dos gironins una en portanès l'altra més gironina que la introducció la faran Guillem Terribas i això ho farem el divendres 31 a les 7 aquí al Pati de la Biblioteca i parlarem una mica de narrativa i de literatura actual i dels autors que tenim a les nostres contrades amb en Vicenç Pagès i la, la Marbos també us convidem a venir i heu de fer cita prèvia molt bé. cita prèvia. Eh? Aquesta és la paraula clau per a aquestes activitats, tant a la biblioteca com a qualsevol altra activitat de caire cultural que, que s'organitzen aquí a, a casa nostra i de, del país. Joan, hem repasat aquestes activitats, volíem posar sobretot la mirada en aquesta setmana, per tant, de cara a, la, a les properes us anirem fet recordatòria eh? des de la ràdio i també amb, amb en Joan. Uh, moltes gràcies per venir, hem fet de fusió de les activitats però també us volia recordar que tenim moltes novetats que ens han vingut de les diferents editorials catalanes ja els tenim entrades i podeu dir gaudir d'aquestes novetats i recordeu-vos que ara ja obrir matí i tarda i que podeu passar per la biblioteca sempre que vulgueu respectant sempre les mesures, mascareta, distància i fer l'acció concreta que s'hagi de fer i sortir Val? Aleshores uh, us esperem a la biblioteca i esperem que també vingueu a descobrir les nostres novetats i col·leccions les de comentar també aquestes, Joan. Et sembla bé? Sí. <ríe> doncs afa, fins la propera i moltes gràcies. Fins la propera, gràcies a vosaltres.